На грубому, товстощокому обличчі красувалися по шляхецьки закручені вуса, одяг був чорний, на знак жалоби, протеїзко-штовного краму. Так, я товариш полковника білоруського, пишу книгу про козаків. О, товариш пол пана полковника, він повторив за мною, чухаючи потилицю. А де ж весь пана розмістити? «А ти, пане, не переймайся. Я хочу серед челяді жити можу». «Як серед челяді?» – пан Шляхтич. «Я віри аріанської, а ми в побуті дуже стримані. Он воно що? Тоді буде простіше. А в нас теж є аріани, правда колишні?» «Пан Юрій Немерич, людина великої освіти, розумна». Високо зараз сидить, дослужився. Я уважно послухав на того чоловіка. Схоже, він знає тут багато чого, і знайомство з ним може бути дуже корисним. Як звуть тебе, пане? Іван Мартинович Брюховецький. Знаєш, Іване Мартиновичу, у козаків є хороший звичай пом'янути душу покійного. Може, щось придумаємо? Зараз зроблю. Брюховецький справді виявився тим, хто мені був потрібний. Він був старим служакою Богдана, а тепер мав і великий вплив на його сина. Немало пробувши поміж старшиною і собі пнувся вгору, був хитрим і зависним. Горілки він також не цурався, тож мені вдалося з ним дуже швидко запризнатися, а там і завербувати. Іван Мартинович поселив мене у себе в хаті. Тут я переночував, так відпочивши від дороги та випитує з економом горілки. На ранок встав бадьорим і повним наснаги. Коли помився і одягнувся, Брюховецький уже приготував сніданок, а головне поставив на сіл пиво і тараню. З великим задоволенням я одним махом випив кухоль, тоді налив собі ще. Тепер уже попивав повільно, заїдав тираною. Схоже, мені починало всміхатися щастя. Мої незугарні друзяки, мабуть, товчуться зараз по білоруських лісах, а я підібрався до самого гетьмана. Сьогодні я вперше згадав їх. «Така ти з ними! Я мушу зараз засередитись на іншому, на гетьманському синові!» Поснідавши, я за протекцією Івана Мартиновича пішов до бібліотеки. Її збирав і покійний гетьман, і його родина, і навіть старшини долучалися до збору книг. «Пробігшись очима по паличках, я вибрав Гомера». Думаю, цим я зможу заманити молодого гетьманича у своїй сіті. Тоді вирушив на пошуки Юрія. Він був у стайні. Хлопець кохався в конях. Це було видно з його поведінки, погляду. Він розчисував їм гриви, пестив їх, говорив до них. Дуже цікаво. Я підійшов. Доброго дня, пане гетьмане, привітався я. Він поглянув на мене. Мабуть, йому приємно було, що його назвали гетьманом. Навіть рум'янець з'явився на його обличчі. Він миттєво загасив у собі цей вогник. «Я ще не гетьман. На гетьманстві має затвердити козацька рада», – сухо відповів він. «Ох, перепрошую, козацькі коні такі величні, чи не так? А ось древні греки хоч і були мудрими людьми, та коней належно оцінити не змогли. Вони наїздили на них верхи, а лише запрягали в колісниці. Греки були більше мореплавами, вони навіть штанів не одягали, а лише хітони, септо спіднички такі. А от перси, вороги їхні, навпаки, були чудовими вершниками. Для зручності одягали штани. Козаки ж ходять у шароварах. Вони і вершники чудові І в море ходять найгірше греків Мій дотип молодому гетьманчу сподобався Це знову було видно Хоч він і цього разу спробував лишитися незворушним Вас, пане, прислала Олена? Та ні, проходив поруч, вирішив зазирнути ха, -ха вже ж, іронічно скривився Юрхо Та ви, пане, не дивуйтеся Сестра хоче вам тільки добра. Ви багато пропустили навчання, це все треба надолужити, адже гетьман великої держави має бути освіченим. Неока ніхто поважати не буде. Він вовком поглянув на мене. Вибач, пане, я не тебе мав на увазі. Так собі сказав. Крім того, у мене книжка є. Вона більш цікава, ніж повчальна. Ходімо, я почитаю, а ти, пане, послухаєш. Тут і битви, і далекі подорожі, і герої, і кохання. Він поглянув на книжку. Тоді знову взявся розчісувати коня. Іліада, я читав. Її мало прочитати. Її треба зрозуміти. Гомер заклав на її прихований зміст який дає уявлення про управління державою, про поведінку справжнього володаря. Лише досвідчений учитель може викласти учневі всю сутність цих чарівних рядків. Юрко таки не відірвався від роботи. У мене були хороші вчителі. Я зітхнув. Ну що ж таки скажу, пані Олені, хоча я пообіцяв їй, Почитати з панечем. Доведеться свою обіцянку порушити. Що зробиш? Силоміць людину до науки не повернеш. Науку треба любити. Лише пані Олена буде дуже розчарована. Шкода їй. Юрко зупинився. Дихав важко. Був злий, однак стримався. Він поглянув на мене. В його очах була впертість, ворожість. те тонкі губи. Відповіли доброзичливо «Думаю, пане, мою сестру засмучувати не варто, адже вона і так немало пережила. Ходімо, але багато часу панові вділити не зможу». Я про себе посміхнувся «Ходімо до мене на квартиру, я зупинився у пана Брюховецького, мов я. А чого не до мого дому, здивався Ірко, бо в Івана Мартиновича нам ніхто не буде заважати». «Чи, може, панич мене злякався?» Він зміряв мене поглядом. «Щось я тут, паничів, зроду не бачив. Тут самі козаки. Запам'ятайте, пане вчителю». Він пішов першим, я поквапився за ним. Хлопець не висипався, це я бачив по його червоних очах. Він, як і належало синові, всю ніч сидів поряд із батьком, а в день тинявся двором або виїздив верхи у степ. Я привів його до себе, зробив жест рукою, щоб розгастився. «Бачу, ти втомлений, пане, тож мучити тебе довго не буду. Почитай його мера, і буду витломачувати, а ти слухай». І Юрко посміхнувся. «Дивний з тебе вчитель, пане». Але мені твоя наука починає подобатися з верхньої мови Гетьманич, намагаючись нагнати на себе побільше пихи. Бо література потребує затишку і тишини душевної рівноваги. Він посміхнувся і присів на мою лежанку. Я почав говорити, читати, намагався робити це плавно, монотонно, не дуже голосно, а все тихіше і тихіше. Як я і сподівався, це подіяло. Хлопець вперся в стіну, починав засинати. Я виглянув через вікно, тоді засунув фіранку, зачинив засоб у дверях, Юрко мирно сопів. Я доторкнувся до нього, викликаючи душу. Тут же позліталися ангели, тріпочучи крилами над самою головою. Вони боялися за цю душу, і скажу вам, не дарма. Я відмахнувся від них, показав їм кулак. Все було чесно. Я мав право вербувати цього хлопця, як наш господар колись завербував Адама, Каїна, Юду та інших. Людині властиво йти на гріх. Бог дозволяє нам вербувати, інакше навіщо Він посадив би це дерево в раю?